Salmul 14 Doamne cine va locui în locașul tău și cine se va sălăși în muntele cel sfânt al tău cel ce umblă fără răutate și face dreptate cel ce are adevărul în inima sa cel ce n-a viclenit cu limba lui nici n-a făcut răutate împotriva vecinului său și o n-a rostit împotriva fraterului său de făimat să fie înaintea lui cel ce viclenește iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproape lui său și nu se leapătă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clăti în înveac.